Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nasta'inah wa nasta'adidhi wa nasta'afiruh wa nahawadu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina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 فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه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 Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Pada pagi ini marilah sama-sama kita mengucap syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah Untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita di dalam kitab takrirah bin imam al-qutubi pada pada pagi ini kita akan masuk satu bab yang baru iaitu seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali dirinya berprasangka baik dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berdoa, mudah-mudahan, insya Allah, sifat ini akan dimiliki oleh kita. Kerana perasaan kebaik kepada Allah dan rasa takut kepada Allah waktu menjelangnya kematian merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat ini tidak akan berlaku kepada sesiapa yang banyak derhaka kepada Allah. Perasaan takut kepada Allah hampir mati bukan membawa makna seseorang itu takut seperti mana kita takut kepada harimau. Takut kepada benda yang menakutkan. Takut kepada Allah di dalam bab ini Iaitulah seseorang manusia Dia rasa gerun Dengan kehaibatan Allah SWT Menyebabkan satu perasaan lain Wujud di dalam dirinya Iaitulah perasaan dia cinta kepada Allah Dan dia tunduk kepada Segala peraturan yang disusun atur Oleh Allah SWT Kemudian dia akan rebah dengan apa jua keputusan yang bakal diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian seorang yang takut kepada Allah waktu menjelmanya kematian. Adapun orang yang banyak derhaka kepada Allah mereka akan takut kepada Allah dalam arti kata terlalu takut Sebagaimana kita takut kepada binatang-binatang bahkan lebih dahsyat daripada itu Menyebabkan mereka merontak-rontak Mereka nak lari daripada kematian Dan mereka akan menolak hakikat kematian Ketika mana menjelmanya kematian itu sendiri Wal'irazubillah Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahawasanya ia berkata saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan la yamutu annahdun illa wa huwa yuhsilu adh-dhan maksudnya Seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga pernah mengeluarkan hadis ini. Tetapi pada riwayat yang berasal dari Ibnu Abu Dunya beliau menambahkan kerana sesungguhnya ada kaum yang berprasangka buruk kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu prasangka itu telah membinasakan kamu maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi Surah Fussilat ayat 23 Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penjelasan yang ringkas yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi berkhubur dengan perbezaan yang ketara berlaku di antara seorang mukmin dengan seorang yang banyak dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang beriman kepada Allah sebagaimana yang kita lalu sebelum daripada ini mereka akan sentiasa memperpastikan amalan mereka pekerjaan mereka niat serta ucapan yang diucap sebelum daripada mati ini memberi gambaran mereka meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala Sangka baik kepada Allah ini Mudah bagi orang yang iman mereka kuat Bagi orang yang tidak mempunyai iman yang kuat Sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan perkara yang sukar Allah subhanahu wa ta'ala Menyusun atur kehidupan manusia di dunia Sebagaimana yang kita maklum Melalui konsep beragama Di dalam perkara agama Ada benar yang sesuai dengan akal manusia Logik pada fikiran manusia Ada urusan agama ini Sukar untuk difikir oleh manusia Bermula daripada urusan yang kecil Seperti mengambil air sembahyang Ambil air sembahyang. Allah memerintah kepada kita, "Wa idza qumtum ila solah, wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahoo wa arjulikum ila al Apabila kamu menunaikan sembahyang, kamu nak menunaikan sembahyang, basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu, Sapulah kepala kamu Dan kaki kamu sehingga ke kebukulannya Barangkali kalau kita fikir Sebab apa Allah SWT memerintah supaya basuh muka Sebab apa tak basuh ketiak Ini akal manusia Ketiak kan busuk Berbau Basuh ketiak lebih baik Basuh muka Orang lelaki boleh tahan orang perempuan kalau jenis hok janguk ha RM300 duduk kat muka. Ha muka dia berkilat. Berkilat. Ha cicok begatu go tak lekat. Ambil air semayam basuh muka hilang RM300. Sebab apa Allah tak suruh basuh. Ha, basuh tiok saja. Ha, Atau pun basuh kaki saja. Ha, kemudian sapu kepala. Ada jenis orang ni dia jaga bogil dia. Masya Allah ah, Jaga Ambil Amir Aizmayan Basuh kepala Sunat pula Rabu'ud-Ras Satu perempak daripada kepala yang sunat Madhab syafi'i Yang wajib Tiga melayu Kita kata Kucah habis Bojeng Itu sekecil-kecil perkara Kalau kita lihat Perkara yang lebih besar Ini urusan agama Perkara yang lebih besar Nabi SAW diuji, dicoba oleh Allah dengan cobaan yang tak boleh diterima oleh akal manusia tetapi boleh diterima oleh iman manusia Nabi Ibrahim AS sehingga Allah panggil Khalilul Rahman Nabi Ibrahim Allah minta Nabi Ibrahim Supaya meninggalkan kampungnya, tempat kediamannya, berpindah ke padang pasir yang kering kotor. Biwadil gairi dzar'in inda baiti kal mukarram. Baitillahil haram di rumah Allah yang tidak ada tanaman, yakni Makkah al Mukarramah sebelum daripada adanya Kaabah. Agni ha, ini bila sebut bekal semua orang nak pergi sebab semua ada di samping kita boleh beribadah. Bagai kalau Kaabah ini duduk tengah-tengah padang pasir tak ada apa-apa benda, ha, tak ada orang pergi bagai. Ah ha, dengan iman kita. Nabi Ibrahim alaihi salam diminta oleh Allah melakukan satu ibadah yang bercanggah dengan akal. Akal manusia mengatakan sesiapa yang pergi biwadil ghairi zizra satu tempat, satu wadi yang tidak ada apa-apa tanaman, tidak ada seekor binatang yang melata. Akal mengatakan siapa yang pergi dia menempah mau. Tempah mau. Akal manusia tak boleh nak terima. Siapa yang boleh terima? Iman manusia. Orang yang beriman kepada Allah, dia meletakkan husnul zannu billah, sangka baik kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang saya baca. Waktu dia hidup, dia meletakkan sangka baik kepada Allah. Menyebabkan apabila dia menjelang kematian, berada di waktu nazat, dia boleh meletakkan sangka baik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam urusan agama kita mesti berwaspada. Mesti kena ingat. Apa jua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, kita mesti meletakkan sangka baik. Jangan kita sangka buruk kepada Allah bila kita baca Al-Quran. Bila kita berdepan dengan arahan dan peraturan daripada Allah di dalam Al-Quranul Karim menyebabkan kita meletakkan sangkaan yang buruk. Peraturan daripada Allah tidak sesuai zaman moden. Ini ucapan-ucapan yang menggambarkan manusia berprasangka ke buruk kepada Allah Subhanahuwataala. Betapa kita lihat ramai di kalangan umat Islam yang bercakap. Yang menggambarkan iman mereka terlalu baik dan sangka buruk mereka kepada Allah terlalu tebal. Peraturan Islam tidak sesuai dengan masyarakat majmuk. Tak sesuai dengan zaman, sains dan teknologi. Kalau Nabi dan Rasul diutus di zaman ramai, cerdik pandai, ramai orang-orang ha? berkenulusan tinggi, nescaya Allah tak akan pilih Muhammad bin Abdullah. Dia pilih orang lain. Kerana zaman itu dikira orang yang paling fatahnya Muhammad bin Abdullah. Kalau zaman lain, orang lain. Ini semua ucapan-ucapan yang meletakkan sangka buruk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau kita lihat lagi. Ramai manusia dia tidak redha dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ada orang yang sanggup ah, dia anggap sembahyang membebankan dia. Satu juzul daripada sangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala apabila mencipta ibadah kepada manusia di dunia ini bukan sekadar ibadah ini menentukan kejayaan di akhirat tetapi ibadah yang kita lakukan di dunia ini memberi manfaat yang besar kepada kita di dunia ini sembahyang kita dapat pahala daripada Allah kita akan bahagia insya-Allah selepas daripada mati di dunia ini orang yang menunaikan sembahyang berbeza dengan orang yang tak sembahyang anak-anak kita yang istiqamah dengan ibadah dengan sembahyang jauh bezanya dengan seorang anak yang leka dengan sembahyang perangainya tingkah lakunya Percakapannya Penghormatannya kepada dua ibu bapa Hubungan dia dengan masyarakat Berbeza Begitu juga ibadah-ibadah lain Puasa Ada kesan dia dalam kehidupan manusia Ibadat haji Ada kesan dia kepada Manusia di dunia ini Kita pergi ke Mekah Ramai mana Orang yang bila pergi ke Mekah Alhamdulillah Balik berlaku perubahan Balik-balik tidak. Bila balik ke rumah. Pakaian dia berbeza. Cara dia beribadah berbeza. Ada kesan dia. Dan cara pergaulan dengan orang lain pun berbeza. kali bila dia dah haji. Dia kata aku ni naik haji ke Mekah dah. Tak payah duk naik haji atas wakaf. Paling-paling kurang dia. Ha? Kalau naik haji atas wakaf ni tak boleh sabar. Aku dah pergi ke Mekah dah. Dah jadi haji ke Bekoh dah. Ada perubahan. Menandakan kepada kita bahawa kalau ada manusia yang menolak konsep ibadah yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka menandakan seorang ini dia ada dalam diri dia satu sang keburuk kepada Allah SWT. Bila kita anggap ibadah ini membebankan kita. Itu adalah sangka buruk kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itu kalau kita lihat. Di dalam kitab-kitab tasawuf. Apabila membicarakan tentang kedudukan hati manusia. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab hikam. Libni Atta'illah al sakandari apabila dibicarakan tentang hati manusia dengan Allah ibnu Atta'illah mengatakan bahawa hati yang ada husnuz zonubillah sangka baik dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hati ini, walau dalam apa jua keadaan... ...dia reda dengan apa yang ditetap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk, dia akan reda sepenuh hati... ...dengan ujian yang diuji oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Allah bagi musibah. Dia reda. Bahkan sampai ke tahap... ...kalau manusia yang mempunyai hati sangka baik dengan Allah... Dia rasa puas hati apabila Allah membalas di dunia ini. Ditimpa musibah. Dia mengatakan inilah dia tanda Allah kasih kepada dia. Kerana Allah akan mengampunkan dosa dia... ...dan Allah tidak akan balas di hari akhirat. Ini beza hati yang sangka baik dengan Allah. Hati inilah yang dimaksudkan oleh... Al ...al'imamul Qurtubi ...apabila dia ada sangka baik dengan Allah... Di sepanjang hidupnya di dunia orang ini akan berada di ambang kematian dalam keadaan dia husnul zann billah sangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini akan ditempat oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Sebab itu bukan benar yang mudah untuk kita memperolehi sangka baik kepada Allah di waktu kematian. Tidak mudah. Dan kita jangan menganggapkan bahawa isu ini adalah isu yang mudah. Setengah daripada orang bila dia baca benda macam ni. Dia kata ini seolah-olah takdir daripada Allah. Waktu dia hidup dia minta. Wahai Allah matikan aku dengan husnul khatimah seorang manusia kita kena ingat dia tidak akan mati dengan husnul khafimah apabila dosanya terlalu banyak dengan Allah dan apabila hati mereka ini tidak ada husnul zannubillah waktu dia hidup ada di dalam hadis saya tak nafikan ada manusia yang jahat kemudian di akhir umur dia dia jadi baik maka dia mati mati dia ini dengan husnul khatimah mati yang baik tetapi kita kena ingat manusia yang seumpama ini adalah orang yang melakukan kemungkaran dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jahil kita bima takut-takut kita tahu cuma kita dipengaruhi dihasut oleh syaitan dihasut oleh hawa nafsu kita menyebabkan kita derhaka kepada Allah dalam keadaan kita tahu maka di waktu itu terlalu sukar untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah kita bimbang takut-takut apabila kita banyak melakukan dosa dalam keadaan kita tahu tahu Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hati kita dan Allah akan jadikan apabila kita melakukan kemungkaran kita rasa manis melakukan kemungkaran wal iazubillah kita rasa seronok ini banyak disebut ha, di dalam kitab-kitab kita rasa seronok bila kita buat mungkar tak sembahyang rasa sedap tak sembahyang tak puasa rasa seronok bila tak berpuasa berjudi dia rasa seronok berjudi minum maksiat dia rasa seronok Orang yang seumpama ini Dia tidak akan mati dalam keadaan husnuzhanubillah Orang yang mati ini Walaupun dosa dia banyak Dia lakukan dosa dalam keadaan Dia tidak mempunyai pendidikan Dia tidak diajar dengan baik Dia tidak tahu Dia buat kemungkaran Walaupun dia orang Islam Tapi dia tak tahu Dia hidup dalam suasana Gelak begitu ada harapan manusia yang seumpama ini ada harapan untuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah itu perbezaan yang yang berlaku baik ibnu majah pernah meriwayatkan anna rasulullah daala 'ala shabin wa huwa fil maut fa qala kayfa Faham. أرجو الله يا رسول الله وأخاف زنوبي. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب مؤمن في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. maksudnya. بحاسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم menjenguk seorang pemuda dalam keadaan sakaratul maut yakni hampir mati maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya bagaimana keadaan dirimu yakni bagaimana kamu mendapati diri kamu pemuda itu pun menjawab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan aku takut akan dosa-dosaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tidak akan terkumpul dua hal seperti itu dalam hati seorang mukmin pada saat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia harapkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya rasa aman dari apa yang ia takut. Hadis ini jelas memberi gambaran kepada kita perbezaan di antara dua golongan manusia. Golongan yang beriman kepada Allah. Yang meletakkan keyakinannya secara bulat kepada Allah. Dan sang kebaik dia kepada Allah SWT waktu dia hidup. Rasulullah mengatakan, dalam hati manusia Tak akan terkumpul Dua keadaan Tak akan berkumpul Satu perasaan Dia ni sangka baik kepada Allah Kemudian ada juga perasaan Dia tidak sangka baik kepada Allah Tak mungkin Maknanya perasaan sangka baik Kepada Allah ini bila dia wujud di dalam diri manusia maka perasaan su'uzan sangka buruk kepada Allah tidak akan duduk di dalam hati manusia tak akan duduk sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu ayat di dalam al Quranul Karim hati manusia ini tidak akan terkumpul dua perkara yang bertentangan Islam yakin dengan Islam pun ada dalam hati dia yakin dengan ha? bukan Islam yakin dengan ideologi manusia pun duduk dalam hati yang sabar tak mungkin seorang yang yakin kepada Allah dia tak, ya, tak akan yakin kepada benda lain bila dia yakin kepada benda lain dia tak akan yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan buat seseorang lelaki itu ada dua hati. Ada. Dua perasaan ada dalam diri dia. Tidak ada. Bila kita kasih. Suami kasih kepada isteri. Sudah tentulah benci ini akan lari. Seseorang yang Benci. Benci. Suami benci kepada isteri. Isteri benci kepada suami. Dia tak akan mari perasaan al-hub. Kasih sayangnya. Ha? Kasih sayang. Waktu kasih. Tengok. Dia boleh sebut. Semua suami dia baik. Suami kata isteri dia baik. Saya tak jumpa ada isteri macam ni dalam dunia. Waliyyazubillah. Bila bercerai. Oh dia kata datuk tua ni. Hmm. Dia bubuh sebenarnya. Datuk tu orang ni tak boleh tumpah Dia kata nah, Dulu dia kata tak bertemu lah Sebab apa? Ma ja'alallahu li rajulil Min kalbainifi jawfi Allah tak buat di dalam hati manusia ni Ada dua perkara dalam satu masa Tak Kalau dia benci Dia tak akan sebut kebaikan Ini tabiat manusia Bila dia sayang Dia akan sebut kebaikan Dia akan sebut kebaikan Begitulah Manusia apabila Berdepan dengan kematian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menceritakan bahawa satu hari baginda mengunjungi seorang yang nazak, seorang pemuda berada dalam keadaan nazak. Nabi tanya kepada dia, bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu dapat ti sekali? Kata lelaki ini, orang muda ini, yang pertama aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua aku mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawa tidak mungkin seorang itu terkumpul dua perkara dalam hati. Ini. Kalau hati dia yakin kepada Allah, sayang kepada Allah, reba dengan ketetapan Allah sewaktu dia hidup. Maka waktu dia hampir dengan mati, situasi yang sama akan bersama-sama dengan orang yang hampir mati. Tapi kalau waktu dia hidup, sangka buruk dia dengan Allah, tidak puas hati dia dengan Allah. Macam-macam benda yang dia lakukan kepada Allah Yang menggambarkan dia darhaka kepada Allah Maka bila menjelangnya waktu hampir mati Benda yang sama ada di dalam diri mereka Wallahi azubillah Jadi sebab itu Untuk kita pastikan Kematian kita ini berada dalam husnul khatimah Maka ia mesti Kita letak diri kita daripada awal ha? Daripada awal Supaya kita boleh fa'an kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sedangkan Al-Hakim dan At Tirmizi pernah meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallamakal. Yaqulu Rabbukum azza wa jal. La ajma'u ala abdi khaufain. Wa la ajma'alahu amnain. Faman khafani fi dunya amantuhu fi al-akhirah. وَمَنْ آمَنَنِي فِي الدُّنْيَا أَكْفَتُهُ فِي الْآخِرَةِ مَخْسُودْهُ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحْوَ بَرَسْبَدَ تُهَانْ كَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَحْوَ Sesungguhnya aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada amalku Dan juga tidak mengumpulkan dua rasa aman pada diri mereka Maka barang siapa yang takut kepada ku di dunia Aku akan memberinya rasa aman di akhirat Dan barang siapa yang merasa aman dariku di dunia Maka aku akan memberinya rasa takut kepadaku di akhirat ini dua keadaan manusia yang disebut oleh Imam Tirmizi, disebut oleh Al-Hakim. Seorang manusia disebut oleh Allah sendiri di dalam hadis kursi ini. Allah tidak akan himpun di dalam hati manusia khaufain. Perasaan dua takut. Takut pada Allah duduk dalam diri dia juga. Takut kepada manusia. Takut kepada benda lain yang membawa dia ni syirik kepada Allah. Duduk dalam hati dia juga. Ha? Yakin pada Allah duduk dalam hati dia. Yakin pada manusia pun duduk dalam hati dia. Tak jadi, kata Allah. Tak mungkin. Allah tidak akan buat benda ini. Allah akan buat hati manusia ini terdedah. Kata Allah. Aku tunjuk kepada manusia dua jalan. Dua jalan. Tak mungkin dia ambil dua-dua jalan, tak mungkin. Manusia akan memilih salah satu daripadanya. Yakni famansha fal yu'min waman syaa fal yakfur. Barang siapa yang nak beriman kepada Allah, maka dia akan pilih iman. Barang siapa yang mahu kufur kepada Allah dan haka kepada Allah, dia akan pilih kekufuran di dalam diri dia. Tak mungkin berkumpul dua keadaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada manusia, Sesiapa yang takut kepada Allah di dunia, dia akan aman di hari akhirat. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah di dunia. Dia rasa aman di dunia. Aman. Apa benda nak buat pun tak pun. Minum agak pun dia rasa aman. Tak sembahyang pun dia rasa aman. Tidak belajar pun dia rasa aman. Dia mengkhianati pada orang lain. Mengzalimi orang lain. Dia menipu. Dia rasa aman di dunia. Orang yang seumpama ini apabila dia mati. Dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut pada Allah di sini Bukan macam kita takut di dunia Kita takut di dunia ini Kita akan serah diri kita pada Allah Kita akan rasa Al-hub Cinta kita kepada Allah Takut pada Allah Yang takut pada azab Allah subhanahu wa ta'ala Tapi orang yang duduk dia aman di dunia Takut dia pada Allah kenapa? Allah menyediakan kepada mereka neraka Menyebabkan dia takut dalam keadaan ini Allah sediakan kepada mereka ini Di alam bangla Bala mana petaka Azab sensara Yang begitu rupa Al Malaikat sentiasa memukulnya Menyebabkan dia takut Sebagaimana kita takut kepada benda Yang membawa Bahaya kepada kita. Takut kepada harimau. Hari akara ini lebih daripada itu. Tapi takut dalam keadaan itu. Jadi sebab itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kita. Supaya kita takut kita gerun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini kita gerun kepada azab Allah di hari akhirat menyebabkan kita reba dengan Allah kita meletakkan husnul zon sangka baik kita dengan Allah sehingga kita menjadi manusia yang salah maka bila kita mati kita akan mati dalam keadaan husnul hatimah kita akan mati dalam keadaan baik Para ulama berpendapat bahawa bentuk dari perasaan kebaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahawa seseorang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya, mengasihani dan meyakini bahawa hal semacam itu adalah perkara mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian mereka menganjurkan husnuzon... ...yakni perasaan kebaik ini... ...ketika tanda-tanda kematian telah terlihat. Meskipun tentu saja... berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...adalah wajib pada setiap waktu. Memang perasaan kebaik husnuzon dengan Allah ini... ...setiap waktu merupakan kewajipan kepada kita. Walaupun benda ini diwajibkan kepada kita... Memang kita kena ingat Dalam hidup kita <coughs> Manusia biasa Jauh dengan Nabi Alaihi Wasallam Duduk di zaman yang penuh dengan cabaran Kalau kita tengok di dalam kita kitab tak tahu Para alim ulama tak tahu Bila dia bincang masalah hati kita Dia mengatakan bahawa Setiap orang manusia setiap orang manusia dia boleh berlaku kecacatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia boleh berlaku. cuma orang yang mempunyai iman kepada Allah, yang meletakkan sangka baik dengan Allah dia kasih cinta kepada Allah sayang kepada Allah bila unsur ini masuk ke dalam diri kita kita boleh buang dengan segera dalam hidup kita tak boleh lari Sebab kita bukan maksud Kadang-kadang Bila kita berbohong ha, Berbohong Kita tak terasa berdosa dengan Allah Ada kalah ha, Kita berbohong Bahkan kita suanuk pula Suanuk pula ha, Suami dia berbohong dengan isteri dia ha, Berbohong dia kata Alhamdulillah Nasib baik dia tak boleh kesan aku kawin dua Dia berbau Alhamdulillah dia kata ha, Dengan ayat pula sudah Alhamdulillah ha, nasib baik tak pecah temelang lagi huh, Nasib baik Begitu juga kadang-kadang kita dengan kawan-kawan Dengan sahabat kita Bila kita buat sesuatu yang kita tahu Kalau dia tahu dia marah Tapi kita buat juga tidak pecah rahsia ini. Ha? Kita luhu dada. Kita rasa. Ha? Rasa puas hati rasa. Ha? Nasib baik dia tak tahu. Nasib baik tak tahu. Anak dia sembunyikan perkara dengan dua ibu bapa. Ha? Dia rasa. Allah nasib baik dua ibu bapa tak tahu. Dia menerima perasaan ini. Dalam hati manusia. Tak boleh dinafikan. Tetapi orang yang ada husnul husnuzan billahi. Dia tidak lama. Dia tidak lama Dia akan rasa satu hari ha, Dalam tempoh yang singkat Ai, Dia berdosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab apa jadi macam ni Sebab apa macam ni Sebab... Dia mempertikaikan dirinya. Ini adalah orang yang Iman mereka ini subur. Iman dia subur. Kerana dalam hidup kita ni Memanglah Kita manusia lemah Manusia yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan macam-macam kala ni, sukar untuk kita menjaga hati kita. Nak sukar kita nak jaga jiwa kita, nak jaga amalan kita supaya jadi baik, sukar. Walau macam mana sekalipun, benda ini perlu dilatih. Nah, ha, dilatih. Sebab itu dalam ilmu tasawuf dia latih diri ha, dia ada beberapa amalan untuk melatih diri ha, supaya seorang itu jadi orang yang benar-benar menolak syirik kepada Allah SWT supaya tidak ada satu perasaan ego tidak ada satu perasaan ha, ha, perasaan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita ini supaya kita boleh buat Banyak di dalam kegiatan-kegiatan ilmu tasawuf yang ilmu tasawuf yang baik, jadi ha, baik. Ada ilmu tasawuf ini yang menyeleweng. Ada ha, bila dia naik, ha, dia rasa dia ni makam tinggi. Padahal dia sekali hakikat dia lah manusia yang makam dia paling rendah. Bila dia rasa dia ni makam tinggi, itulah orang yang makam dia benar Sebenarnya. Orang yang merasakan dia, kedudukan dia ni hina, kedudukan dia ni renah daripada orang lain. Inilah orang yang memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT. Sayyidina Umar. Dia pernah tanya Huzaifah Ibnul Yamad. Sayyidina Umar. Orang yang maqam dia tinggi. Tinggi tak tinggi. Waktu dia dipanuh atas belakang. Nak cabut panuh, Sayyidina Umar kata tunggu aku semayang dulu, tak tahan sakit dia semayang, orang cabuk panah tak terasa khusyuknya semayang dengan Allah subhanahu wa ta'ala nak cabuk panah tunggu semayang dulu kita nyamuk tit dalam semayang bergefa terbalik dia tanya huzaifah, wahai huzaifah senarai nama golongan munafiqin di dalam peristiwa al-ahzab yang Allah sebut illa mereka ini ha, buat alasan depan Nabi bukan kerana lain sebenarnya mereka nak lari daripada medan peperangan Rasulullah senarai mereka ini orang munafik bagi kepada Huzaifah ibnu Yaman orang munafik Rasulullah pesan kepada Huzaifah jangan bagitahu kepada sesiapa ini untuk simpanan kamu Tidak Umar tahu tahu Cerita ini dia tahu. Satu malam, dia keluar daripada rumah, pergi rumah Huzaifah Ibnul Yaman. Dia kata, Wahai Huzaifah, aku harap kamu tidak berbohong di hadapanku. Senarai nama yang diberi oleh Rasulullah ini, adakah disenarai kan namaku? Dia bimba, takut dia ni munafik. Dia meletakkan diri dia ni kena. Sebab apa? Dia mempunyai makab yang tinggi. Ada orang yang kadang-kadang bila belajar tasawur, dia berasa dia ni kamil Dia ni sempurna. Orang lain tak sempurna ni. Duduk dalam masjid air, masjid ni tak cukup. 40 orang kamil Dia je kamil Orang lain tak kamil Sebenarnya dia lah makam yang paling rendah. Makam yang paling rendah. Ada tasawur jenis macam ni. Jenis macam ni berzikir kepada Allah, berzikir punya berzikir, berzikir punya berzikir, akhir sekali, niat zikir ni bukan mengabdikan diri kepada Allah, kononnya nak sapa tata martabak, dia ni panah ke apa benda ke, itu tak betul, sebahagian daripada ilmu tasawuf, yang baik, dia melatih diri dia, supaya dia menjadi manusia yang biasa, pagi, bangun pagi, dia pergi cek tandas dulu, dia pernah tengok kumpulan yang baik ini. Syekh Zaki seorang yang adil, warang, zahid waktu dia duduk bahkan dia ni bila mari seorang yang dia nampak ada ilmu dia persilakan supaya ganti tempat dia mengajar pada kalau kaloran nak ah, nak nitah dia ni sakit lah saya tengok Dengan hadis duduk dalam kepala Dengan apa ha? Tapi Dia rasa diri dia ni Manusia biasa Menghormati kepada orang Ini dah ha, Berasa pandas Ketika orang lain jahil Menunjukkan bahawa Kita ini Sifat kita Tidak sempurna Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab itu ha? Setengah daripada Kegiatan Dia panggil Riyadiyah ha, Perbuatan Latihan Latihan. Bagi setengah daripada ahli tasawuh yang baik. bangun waktu pagi. Dia pergi cek tandak. Dia cuci tandak. Cuci tandak. Dan dia latih diri dia. Buat benda-benda yang seumpama ini. Supaya dia dapat buang perasaan ego. Perasaan sombong. Dia boleh buat. Ini yang baik. Jenis yang baik. Jadi sebab itu kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita dengan manusia atas dunia ini, kita kena latih jangan kita duduk orang panggil suburkan nafsu kita Kadang-kadang bila kita berpangkat. Tiap-tiap hari kita duduk berhammak. Ha? Rasa bangga, rasa megah diri dengan pakat yang ada. Dengan harta benda yang kita miliki. Kita rasa kita lebih begini, begini, begini. Akhir sekali benda ni semakin hari, semakin subuh. Semakin hari, semakin subuh. Yang boleh menyebabkan seorang manusia ini kadang-kadang dalam tindakan dia, menggambarkan dia lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh jadi sampai tahap ini. Ha, dia lebih hebat daripada Allah. Ha, orang sebut Allahu Akbar. Dia kata kerja dia lebih besar. Bukan Allah yang lebih besar. Dia boleh boleh jadi. Tapi kalau kita latih diri kita. Kita ni kecil. Kita ni hamba Allah yang kerdik. Kita ni hamba Allah yang duduk akhir zaman. Tidak ada apa kita ni. Ah, ha, Tidak ada apa. Kita akan rasa bagaimana zuh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita tengok makhluk Allah yang lain, kita tengok manusia yang lain, kita nampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, marhalah inilah yang perlu kita bincang supaya hidup kita ini sempurna dengan Allah. Sempurna dengan Allah. Dan kita meletakkan kedudukan kita ini di tahap yang dikenaki oleh Allah, iaitulah hamba kepada Allah. Hamba bila kita sebut kita ni orang merdeka orang merdeka kita kena ingat hakikatnya kita adalah hamba kepada Allah hamba kepada Allah macam hamba hamba ni ikut tuan suruh begitu juga kita dengan Allah kita ni hamba Allah kita kena ikut apa jua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai tak sesuai dengan akal kita yang kita fikir ini adalah urusan Allah yang Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui bagulah kita ini nak akan lahir seorang manusia yang tawaduk yang rendah diri yang ada budi pekerti ah yang baik sifat dan akhlaknya insya-Allah baik dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan la yamutun ahadukum illa wahwa wa huwa yuhsinu dhon billahi 'azza wajalla maksudnya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya pesanan ah ha, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu mati maknanya kalau kamu mati dalam keadaan kamu tidak sangka baik kepada Allah buruk padahnya akibatnya terlalu buruk dan untuk kita mati dalam keadaan husnul zhon billah Sebagaimana yang saya sebut, Latihan daripada awal mesti kena ada. Amalan kita daripada awal mesti kita kena pastikan perkara ini. Kalau tidak, Su'uzal sangka buruk kepada Allah, dia mari secara otomatik. Sangka baik kepada Allah, kita kena latih. Kena latih. Sangka buruk, dia mari otomatik. Sebab diri kita ni ada nafsu. Diri kita ada nafsu. Not baik ini memang susah Kalau kita jaga anak Kalau nak suruh anak kita ni tak bagus Anak kita ni ha? Tak baik Kita tutup mulut mulutnya Tak payah kata apa dengan anak Ikut pandahlah mu nak buat apa Biarkan buat benda buruk saja. Kalau kita nak semua jadi baik Mulut kita, tangan kita, kaki kita Kena berfungsi. Mulut kena nasihat Kena nasihat Tangan kena jaga, kaki kita kena kawal. Ah ha, kena kawal, kena berjalan pergi tengok ha, anak doa sama sekali sekala kena berjalan pergi. Ah ha, tangan kita ah ha, sekali sekala kena pegang juga rotan. Kena pegang ya? supaya jadi baik. Kalau jadi tak baik, cukup kita rilek tutup mulutnya. Dia akan jadi tak baik. Begitu juga amalan kita. Kalau kita nak supaya kita ni tak baik, tak perlu kepada apa-apa latihan. Dia akan jadi tak baik untuk jadi baik kita perlu macam-macam perkara. -macam ha, ah perlu kena latih diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah tajuk yang kita belajar pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan kita mati Ah, mati dalam keadaan kita husnul ada perasaan saka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pohon perlindungan supaya jangan Allah matikan kita ini dalam keadaan ada benar yang kita saka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah saya kira sekadar itulah uh, kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillah, fi nafsu, wa ibadat, fiu nizla. Ya Rabb, anak alhamd, kama yamawi li jadali, wadika karimi, wa abdi sultani. Allah masya Allah, siddina Muhammad, salatan dzinabha min jami'ah, wa al-qafah, wa taqdirna bhiha min jami'ah najah, wa tutahirna bhiha min jami'ah syiah, wa terpaunna bhiha in btagah al-darja, wa tabdulna bhiha al و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين الله ما جعل جمعنا هذا جمع مركوما وتفرقنا من بعده تفرق مغصوما اللهم فكرنا بالدين وعلمنا التعبير اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيرتبعون أحسنا اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويقيمون حدودا ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويحرفون حروفا اللهم افتح علينا حكمتك وشر علينا من أزائل رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله